Første halvleg af at den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds spødekasse med MobilePay-box. Et skørt selvmål. Sarabia, Aspilcueta, Ferran Torres, Orsic, Passalic han så. En forlængt spilletid, og så Orjazabal Morata. Og så, så havde vi en halvtimes pause, og så hedder det to gange Seferovic, to gange Benzema, Pogba, Gavranovic, en forlænget spilletid, og så en konkurrence. Hele 14 mål blev det altså til mandag. Og i dag, der skal vi altså snakke om de her to kampe i henholdsvis første og anden halvleje. Du har tændt for em og mit navn, det er Sandro Spasuevich. for mig, der sidder du, Martin Ørnskov. Velkommen til. Ja, tak, tak. Julman han har udtalt det her med, at øh, det er en politisk og økonomisk beslutning bag, at der skal spilles EM i Baku. Det kan vel ikke overraske nogen, at det er en økonomisk og politisk beslutning, at, der er, at de her to ting foregår i fodbold. Nej, det kan det ikke. Øh, men det er da dejligt, julemand han har også tør at sige det. Jamen, det er det. Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor kommer det lige pludselig frem nu her? men det ved jeg ikke. Jeg tror, det kører lidt i øh, hele det her øh, med, øh, om man havde noget valg eller ikke havde noget valg. Og hele de der politiske spørgsmål, der som ligesom kører, så tror jeg egentlig bare, at Hjulman, han snakker frit for leveren, og det er dejligt befriende. Endelig. En, der tør at sige. Velkommen til. Mike Jensen, velkommen til dig. Tak. Du... Øh... Vi snakkede i går omkring det her med, at Danmark er de favoritter mod Tjekkiet, og vi kunne ikke ønske os en bedre modstander i en kvartfinale. Har jeg og vi andre, der, der siger det, har vi for meget den danske klaphat på? Nej, synes jeg ikke. Du synes, at det, er, at det er fair nok, at vi... Fortæl, kunne, du, kunne vi ønske os en bedre kvartfinale-modstander? Nej, det, det tror jeg ikke, vi kunne. Altså, øh, jeg synes, øh, selvfølgelig er det EM, og vi står i en kvartfinale, og det, det er kvalitet på alle hold, og også på det tjekkiske hold. Og øh, masser af kvalitetsspillere, men, men vi er, som man vil sige. Har du Ja, men det er vi. Ja. Ja, der er vi. Fed, jamen fedt. Øh, og den skal vi da også bare tage os på, på og sædre det. Men lad os hoppe ud i, i første halvleg. Inden vi dykker ned i den ene fremragende kamp, så er der det her introspørgsmål. Vi skal have dagens detalje fra mandagen, der er gået. Det kan altså være alt fra et sjovt aspekt, fedt mål, lækker dribling, og mål var der jo nok af i går. Så jeg er spændt på, om I har nogle mål, eller hvad I har. Skal jeg starte med dig, Mike? Hvad er dagens detalje fra mandagen? Dagens detalje, det må jo selvfølgelig være Captain morgan tæmningen. <laughs> hvad er det for Ja, men det er jo man, Og hvorfor ja. oh, jeg... Åh, det sker ikke gennem ryggen på mig, når man, løfter, <laughs> når man løfter foden sådan der, når der kommer en. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare stiller sig ind ved den. Der er jo ikke noget pres på eller noget. Øhm. Hvad er det, altså, for det der kan jo vel ske for alle. Ja, ja, alle har lavet den fejl, jo. Jamen, det, det, det er lidt er det, der er sjovt. Men er fejlen ikke og fejlen i, at Peter han spiller bolden, øh, altså, øh, hvor, bo, hvad skal man sige, boldretningen ham mod mål, for det kan han jo, han kan jo heller ikke tænke over det. Nej, jeg synes, det er, er fjollet af kiven. Det er lige den der øh, splitsekund af opmærksomhed, hvor man lige, han er måske videre i næste situation allerede, så... Øh og så glider den, altså forbi eller under, eller hvad det andet gør. Det er en dejlig selvmål. Øh, dejlig selvmål, og så, ellers, så har jeg måske lige en, en enkelt ting, og det var også mere i forbindelse med første kamp, og det er øh, stemningen i pakken, Altså, landskampsfodbold i, på vores nationalstadion, det, det holder ret godt, synes jeg. Ja, og i forhold til de, alle de andre stander vi har set, eller stadioner hedder det så, så er det virkelig fedt at se det i parken Der er noget stemning, folk er nærværende, og der er mange mennesker. Ja, der er mange mennesker, og hvem ved, måske har det også en øh, ekstra effekt på det, der foregår nede på banen. Øh, det er i hvert fald underholdende kampe. Vi kommer til den kamp om lidt. Ørnskov, hvad er din øh, dagens telle? Jamen, øh, mig kan jo faktisk øh, stjåle, øh, hvad jeg vil have sagt, fordi jeg havde nemlig i parken som øh, min dagens telle. Så jeg går øh, straks videre og prøver at finde noget andet. Øh, så må det være... Der er, der er, tage, er -bas fantastisk mål. Eller så synes jeg faktisk, at dagens kunne være... Luka Modric, fordi at, øh, han bare er en dejlig spiller at se på. Jamen, den ham kommer vi selvfølgelig også ind på om lidt, men øh, er, har du en kærlighed, en forkærlighed for, for Luka Modric? Fordi det er jo en aldrende spiller. Han har bare sp spillet på et højt niveau i så, så mange år nu her. Det er svært, at han ikke kan være forelsket i den måde, han spiller fodbold på. Men vi hopper der til... Øh, lad os bare hoppe til den kamp til at starte med. 18-kampen i går, som blev spillet i parken mellem Spanien og Kroatien. Spanien de havde altså problemer i de to første kampe, hvor den her tiki taka som de praktiserer, den ikke rigtig har, har ført til noget. Så fik de vist i den sidste kamp mod Slovakiet, at de, at de sagtens kan score, hvor de jo smadrer den 5-0. Målene de blev scoret af tre forskellige målscorer, og vi fik også to selvmål i den kamp. Og generelt har stemningen i, i spanske medier også været positiv efter den her sejr, hvor man sådan endelig var i gang. Nu, nu var Spanien i gang. Derfor var det spændende at se, sådan, hvor de ville stå i går. Hvad var jeres forventninger inden, inden kampen i går til Spanien? Altså, jeg var lidt spændt på at se, hvad, hvad de kunne. Og øh, da vi så havde skulle gætte, øh, hvad det resultat i går, så, øh, så havde jeg faktisk kunnet presse lidt ud i den der kryds til, ved, ved fuldtiden. Det, det ramte jeg, men, men hvad hedder det... Øh, altså, jeg var spændt på at se, hvad de kunne. Og øh, jeg synes, det er mærkeligt, så at sige her, selvom de vundet øh, 5-3. Men har stadig ikke sådan synderligt imponeret over dem. Hvad er det... Altså, for et er, at du forventer forventer du noget mere, Fordi, eller sammenligner du det måske med de her gamle spanske generationer af 0, 8, 10, 12, hvor de vinder to EM og et VM? Det er klart det, er, at jeg kom til at sammenligne det med, med tidligere hold. Det, som jeg synes, de fejler lidt ved, det er jo det, de et eller andet sted gerne vil. Det er jo, at de vil gerne kontrollere kampen på bolden, og når de kommer foran de gamle spanske hold, jamen de lå bare modstanderen for lov at løbe i den ene træk den anden, og var ikke i nærheden at få fat i bolden. Det synes jeg bare ikke rigtig, at de spanske hold, de, de forsøger, men de lykkes ikke rigtig med det, og de formår jo også at få Kroatien tilbage i kampen. Og det er jo først, føler jeg, til aller, aller, aller, sidst, hvor det kroatiske hold næsten ikke kan bevæge sig, at det lykkes med dem, hvor, hvor de holder bolden, og hvor øh, at, altså, de kan få lov at hvile på den. Og det synes jeg bare ikke, de har været gode nok til i de andre kampe. Og øh, heldigvis for Spanien fik uh, Morata scoret, hvilket jeg tror er en kæmpe forløsning for ham og for det spanske hold. Måske at der kan, kan dukke lidt flere mål op på, den, på nogle af de chancer, de trods alt scorer, inden at de får lavet det der fantastiske sendmål og får sig selv i problemer. Jamen, lad os bare tage fat i Morata. Han er den suveræn mest omdiskuterede spiller i den spanske trup. Og alligevel så har Luis Enrique valgt at gå med ham alle gangene. Øh, sågar har han enten... Sidste gruppekamp, der udtalte han, at dagen inden, at det var Morata, der skulle spille, og så måtte han finde de 10 andre. Nu scorer han så godt nok i går. Men først vil jeg gerne lige have din mening omkring Morata inden kampen i går. Jeg kan mig godt forstå, at der er mange, der diskuterer ham. Fordi at du sidder jo også med den der følelse i løbet af kampen. Hvor er han, og hvad er det, han egentlig bidrager med? Men så alligevel så pludselig dukker han op, og han kommer jo til hans chancer, men han, der er noget der er et eller andet mærkeligt med den her fyr. Der er noget, der, der scorer, synes jeg. Han, han kigger meget ned i jorden, og... Som om han falder ud, specielt vi har været inde på det tidligere, også når han brænder de her chancer. Men, øh, men det er jo det bedste alternativ, de har, og det er jo tydeligt, at øh, Enrique han bare forsøger at pumpe noget selvtillid ind i fyren. Fordi, men er det, fordi der ikke er, er bedre spillere? Det er jo Moreno, der er, der er skal man sige, på bænken i stedet for ham. Jamen, jeg ved ikke, måske går den med rutinen. Det er også en, øh, en slutrunde, altså... Det, det er også, der, der ligger en hel del pres også på, på, på, på skuldrene til de her spiller og nu har han fået, allerede fået meget kritik, måske, når han er kommet over det værste, jamen så kan det være, at han får en lille omklopse. Han får jo en kæmpe chance til at starte med på hovedet, og en angriv på det her niveau. Det er fair nok, at man misser den en gang eller to gange, men som du selv siger, det er jo gang gang vi ser ham lave de her afbrænder her, Jamen, det er sådan, det er sådan, jeg synes, det er nærmest det er sådan, halvstressende afslutninger, han har, specielt i hans hovedspil også, altså han er jo, nu rammer han jo hånden der, ikke? Altså, men, men den er jo ikke i nærheden af at gå ind, altså han rammer han jo helt skidt, så man han har ikke roen i kroppen, når han skal afslutte. Men havde du bare lige sådan, havde du, for lige nu, nu kører jeg rigtig meget i ham, og jeg har også skrevet om ham, havde du gået med ham stadigvæk med Morata? Oh, det er en svær beslutning, fordi jeg synes faktisk heller ikke, at de har så gode alternativer. Øh, men der, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvad, hvad en Benzema, for eksempel. Mm. Hvad han kunne have gjort på det spanske landshold. Men, så øh, de mangler tydeligvis lidt der, synes jeg. Hvad med, hvad det? Tidligere har vi snakket, andet, hvor Bækman har sagt, at der ikke er store ledere på det her hold her. Nu har Busquets været ude med corona. Men Alba, han var faktisk ude i går, hvor det er, at de, de vælger Gajar fra, fra Valencia. Hvorfor tror du, at, at Enrique han er gået væk fra, fra Alba på Investor Park? Det er trods alt en, en rimelig rutineret spiller. Jamen, det var også overraskende for mig. Øhm, så det er. Øh... <laughs> de snakker omkring det der med guldkort, gule kort. Yeah, at det var, fordi de ikke vil have ham ud i det. Men, men altså, lad os bare sige det. det. Det kan jo ikke være det. Nej, men det er også det. Altså, hvis det vil være det, så er det i hvert fald, fordi, at de mener, at det, de gik forbi det de skal holde meget let. Øh, ja. Og overhovedet ikke så dem som nogen modstander. Øh, og derfor vil vi spare ham eller gemme ham til, til næste, næste kamp. Altså, så hvis det er det, så er det spanske... Afgangelse. lige rette, som jeg synes måske, de ikke har vist, at, at de kan leve op til øh, på den måde, de har spillet. Eller? Hvis vi så tager kroatiens øh, hold i går, de var jo uden deres store stjerne, Petisic, som var blevet ramt af corona. Og bare lige for at tage den, det er vel også et øh, rimelig ævligt aspekt, der ind over det her EM, sådan lidt... Et aspekt, som man ikke rigtig er her over selv, at corona skal kunne have en indflydelse? Ja, meget. Og et eller andet sted må det være meget, meget frustrerende for sådan en spiller. Selvom man et eller andet sted føler, det er lidt mærkeligt, når de skal bo de der bobler, at det egentlig kan lykkes for dem. Men det kan da ikke komme på mere forfærdeligt tidspunkt, end det, det går for. Hvad var jeres indkampen i går, da I ser, at Kroatien skal møde Spanien? Hvad var jeres forventninger til Kroatien så? Jamen, Kroatien har jo også meget kvalitet Altså, så man forventer jo, at det bliver en lige kamp og man Altså, jeg, jeg tror, det var rigtig godt for kampen At Spanien kom bagud ja. øh, vi får dem længere frem på banen De bliver tvunget til at, at styre spillet Men hurtigere, angribe mere som den, I stedet for bare at forsvare sig med bolden øh, Og der synes jeg også, de tager over kampen Altså, der synes jeg, vi ser, at det er Spanien Som vi har været vant til at se øh, Busquets er gå øh, Men de har jo 80% boldbesiddelse Spanierne Ja så de, de får jo virkelig kørt rundt med bolden. Og efter et har vi også en kæmpe chance for at koke. Synes du, at deres Digitaka den er, den er, altså, i går var effektiv? Ja, både, både jeg ja og nej, for de, scorer, de ender jo med at score en masse mål, og de har jo også flere chancer end det. Men jeg synes jo personligt, at det, det, det bliver sgu for kedeligt, når de kommer foran Spanien. Altså, jeg, jeg gider ikke at se på det der, hvor de bare spiller en masse passninger nede bagved og ligger og laver trekant på egen bane. Altså der, der skal ske noget, der skal være nogle chancer, der skal være nogle udfordringer. Øh, og jeg synes også, at de får se tempoet mere i, mere i går Specielt efter, de kommer bagud og, og tager total kontrol over kampen øh, Og har også chancer, så det klæder Spanien at være lidt mere direkte Og være lidt mere fremadrettet Så det vil sige, den, altså, der, der er de, at da det her Kaptajn Morgans selvmål det kommer Så kommer den jo også lidt øh, ud af det blå Altså, er det fortjent, at, at Kroatien får den øh, i går? Jamen, jeg, jeg synes, det var sådan lidt, lidt omvendt for øh, Fordi Spanien kommer egentlig godt ud og har de der to kæmpe chancer Og så scorer Kroatien ud af den blå luft øh, der synes jeg egentlig, at Kroatien æh, sådan formår at få det drabt lidt, fordi lige pludselig skal Spanien, som Mike snakker om, begynder at spille meget mere offensivt, end de egentlig måske gerne vil. Øh, og der synes jeg bare, at på det tidspunkt der der, der, der sad jeg sådan, jeg sov ikke, men sådan lidt, fordi jeg synes ikke rigtigt, der skete noget. Og så ud af den blå luft, føler jeg Spanien at Spanien får reduceret til 1-1, til og så leder kampen lidt igen. Ikke? Øh, altså for mig var det først fest, før var Det var først allersidst, at Kroatien virkelig smider folk frem, og man kan se, at de virkelig går efter, og, og, ja, og specielt da de så får reduceret til, til, til 2-3, der, der, var der, der var egentlig kampen. Men, men de får jo først udlignet på Sarabia, og så scoret at spille Coetha efter 55. Så du synes egentlig, at det var, at, at kampen var meget lige langt hen ad vejen? Hvad, altså, da Spanien kommer foran der, var det... Fordi jeg sidder også med følelsen af, at, som vi snakkede her lidt før om, at de har bolden rigtig meget, men kroaterne vil også rigtig gerne have bolden, fordi de, de er også gode med, med kuglen. De får en 2-1 lige pludselig. Tænker du, at de øh, på det tidspunkt vil man sige, køre kampen hjem? Altså, da de kommer foran øh, 2-1, der, der tænker jeg, okay, nu, nu skal Spanien nok vinde den her. Øh, og også fordi, at øh, kroatien ligesom laver om i formationen, og de så ikke sådan ud til, at det var så... Sådan noget velindspillet som det danske måde at spille øh, tre mænd øh, bag øh, i forsvaret på. Øh, så, så der tænker jeg, arh, nu, den, den kører Spanien stille og roligt hjem, men øh, det går de ikke. Så kommer det her mål til, til tre til Federn Tordes med den her lange tværaflævning, der kommer til, jeg ved ikke om han er venstre og midtstop jeg kan ikke huske, hvem det er, der der laver forsvarsspillet, men øh, hvad, hvad tænker han på som forsvarsspiller? Altså, det, er en, det er en klar forsvarsduel, som han jo sådan set bare skal afværge Jamen det er jo, og ret mig gerne, hvis jeg siger det forkert, men uh, eller, er det rigtigt. Det er øh, rigtigt. Og, og desuden er det også ham, der står og snokbobler på, øh, på Espoly scoring. Han kommer slet ikke op, står på flad fødder, og ser slet ikke, at han kommer listen ind foran. Så jeg synes, at jamen, det er det der, når du også er kommet længere i turneringen, du ser nogle af de der forsvarsklip, altså at svigt koncentration, du har været under pres i så lang tid, du har ledet i den her boble, du er inde i den her zone hele tiden, og jeg synes, vi ser... Øh, momenter af, af, af halvsløjt forsvarsspilling. Og også tilbage til Alva. Hvem har han også på 3-3-målet? Altså, mm. han kommer ind og... Ja, det var lige interessante indskyld til, som jeg, jeg tror sgu, han er meget. fordi... Altså, jeg du tror, han er vraget? Ja, for fordi, jeg, kø, jeg køber ikke helt den. Her. Jeg synes også, han nogle gange har en mærkelig attitude. Altså, mm. jeg kan godt se, og så har vi let efter nogle ledere på Spaniens hold, og for mig så, så virker det lidt underligt. Og, og så også det, ja, når han kommer ind og på 3-3, der står han også og snokbobler, der Kroatien scorer, så... Men når man kigger ned over det her forsvar her, fordi ja, jeg er enig i, at, at han er skyldig i det mål, men Laporte, Garcia og Spilcueta, altså det er ret nye folk i forhold til, at de ikke har spillet nær så meget sammen. Vi kender jo et spansk forsvar med Piqué Ramos fra førhen. Der er ikke den her leder, man kigger tilbage på. Nej, det de... betyder vel sindssygt meget for et hold? Ja, ja, de mangler Ramos, altså helt sikkert. Og havde du taget, altså igen, snakken om Ramos, havde du taget med? Ja, det havde jeg. Bare for at have ham? Ja, bare for at have ham, men også selvfølgelig, hvis han havde været klar til at spille. Altså, de, mangler, de mangler lige præcis sådan en type, uh, og så måske en angreb selvfølgelig, men, uh, men der, der mangler et eller andet noget, uh, noget ild i øjnene på nogle af de her, når de går ind i duellerne. Altså, de, de, de, det virker sådan lidt, lidt fladt at se på Spanien nogle gange, synes jeg. Det bliver, det bliver lidt halkedligt. Ja, også det der med, altså, det er et kæmpe comeback, vi får i går, øh, Ørnsgaard. De blev presset tilbage, øh, Spanien i går. Men der savner jeg også et eller andet ude fra bænken af, den rikke, han som julmand måske, kan gå ind og pille lidt ved, ved information og ændre. Der sker ikke noget. Uh, altså, de fortsætter jo sådan set bare i deres, kan man sige, ret lallende tiki-taka-fodbold. Uh, skal der ikke ske et eller andet fra, fra bænken i går, hvor man sådan lidt tager fat, kører måske mere defensivt i går, eller ligger det ikke til Spanien? Jeg tror simpelthen bare ikke, det ligger til dem. Uh, både sådan kulturelt, at de ser sig selv. Nu snakker vi omkring Holland, de har også en måde at spille fodbold på, at den spanske er den samme. Altså, det er en kontrollerende måde. Øhm, øh, så, så, så tror jeg ikke, de ligger til dem, og de har jo ikke typerne. Øhm, altså, Rammer, ved være den til, men det er jo forkert at sidde og snakke om, når manden ikke er med. Øh, så de har ikke et eller andet, der går ind og smadrer et eller andet, øh, eller lige siger, øh, nu, nu styrer jeg det her show. Det, det er jo en, på papiret en masse sådan lidt... Øh, i hvert fald uprøvede spillere på det, det højeste niveau, niveau til forhold til de der spanske landshulmænd har er vant til at se. Men er det, det så det, der gør, at hvis vi kigger Spanien længere frem, nu skal de jo så ikke møde Franke, nu skal de jo så møde Schweiz, at, at vi måske alligevel ikke ser den gå hele vejen? Er det fordi, de mangler en... Nu nævnte du selv Benzema lige før. Jamen jeg synes, der er mange ting, og jeg synes også... Øh... Generelt, så kunne jeg godt tænke mig snart at se et eller andet nyt for Spanien, for de spanske landshold faktisk. Er sådan, altså, du tænker helt generelt? Ja, det tænker jeg. Ja. Altså, jeg, jeg ved ikke, at nu sad lidt på spidsen, men som om, at tiden er løbet lidt fra dem. Altså, Der mangler et eller andet. Altså, de kan ikke blive ved med at køre den der duerfodbold også underholdning. Jeg, øh, ja, nu tror jeg, at jeg har, øh, nu har I forstået, hvad jeg mener. Altså, Jeg synes, at det bliver for kedeligt. Der mangler et eller andet ekstra. Altså, du ser også på kroatien spillere, og de, altså, øh, de har hele tiden den der flamme. De er sultne, de er de er underholdende at se på, de er offensive, de laver fejl ja, men de har også kvalitet. Altså, det, det går mere i bølger, mm. hvor Spanien de ligger ligesom øh, sådan, de, de flatliner lidt, synes jeg. Men er det ikke hele den her spanske... Nu, nu, det er jo nærmest en, en hel udsendelse og en hel serie, man kan lave for sig selv med, med spansk fodbold, men det er jo vel en helt den spanske stil, med jo, jo. det er jo meget små spillere, vi ja. også ser i går. De har deres egen stil, og de har deres egen identitet, men, men måske har de faktisk været lidt for stedige omkring det, synes jeg. Der, jeg synes godt der mangler et eller andet i, på det spanske land. Så det er det, ser du det også på samme måde, at det er en af de ting, der gør, at de ikke går hele vejen? Ja. Nu, nu putter jeg ordene i munden på det, men ja, jamen, tror du, de gør det? Nej, det tror jeg ikke. Uh, jeg, jeg synes simpelthen ikke, at de har kvalitet nok til at kan gå hele vejen uh, på de spillere. Uh, altså, sådan en kamp som i går... Da, de, Ja. det er jeg også nogle gange, og nu kommer jeg nok til at lyde som om et eller andet øh, spiller, der bare sparker alt muligt ned, men, men for mig er det sådan lidt, øh, når man ser de her spillere, det, så ligger de ruller rundt, de skal næsten ikke røres, så er der frisparker, det er de vant til. Øh, og øh, det, som jeg synes er værst, det er jo så, at når øh, de kreatiske spillere, de så lånet og har fået et slag, så stod de og, og jeg, viftede af den kom nu op og står altså. Der, der kan jeg bedre lige det der lidt mere dynamiske der, hvor man kan give og tage lidt frem og tilbage. Det, det, synes, jeg ikke, altså, det synes jeg ikke, de har. De, de, de, de, de er vant til, at, lige snart de får ja, det mindste lille, ikke skub, men bare en berøring, så kaster de så rundt. Altså, det er det for mig er også irriterende at se på. Men er det, er det en med de her ting, man kan spille lidt på, på som spiller på banen? Hvis jeg ved, at jeg kan irritere dig ved at rulle og ligge lidt og fjerne lidt fokus fra dig, Tror du ikke, at de, at de spiller lidt på den også? Det er spil i spil, og det, det der hele hvad det, kunststykket i fodbold, det, det må man ikke fjerne, og det kan jeg godt lide. Men det, jeg vil egentlig, vi sige med det før, det var bare, at de hollandske spillere, da de spillede her sidst, der var der en dommer, som ikke dømte de der små frisbark. Og I går synes jeg, at de der små frisbakke blev dømt til, ikke til Spaniens fordel hver eneste gang, men, men, men, det, men møder Spanien et hold, der går hårdt til dem, og de har en dommer, som ikke bare dømmer det hele, så får de problemer. Men så kommer vi så i, i det her fantastiske comeback, og så ryger vi så i en forlængt spilletid. Og jeg sidder jo også lidt med følelsen af, at man har haft Spanien, der måske har været det hold, der har været mest på bolden. Men det er jo Christian, der har lavet comebacket. Så da vi går ind i den forlængte spilletid, hvad tænker, hvad tænker du så, Mike, i forhold til, at, at vi skal finde en vinder? Ja, men der er den åben. Der tænker jeg faktisk, at den er rigtig åben, og man, man kan, ja. det, man kan... Det er jo en der sidder med den der følelse af, at nu ligger den til Kroatien. Men der kommer det jo så, og der kommer det jo det, som Spanien gør, og det, som også ligger i deres måde at tænke fodbold på at spille fodbold på, det er jo, de suger faktisk en masse kraft ud af modstanderen, og det er som om, at der går ikke lang tid i den forlængede spiltid, så så jeg lidt af luften ud af ballonen på Kroatien. Ikke? Men hvad er det, hvis du sådan rent øh, nørdet skal fortælle? Fordi de har rigtig meget bolden, og de spiller den også rigtig meget rundt. Vi har først snakket om, er det trættende for fordi nogle gange så står man jo også bare og kigger fodbold som defensiv spiller, men hvornår er det, det begynder at blive hårdt rent defensivt, når de spiller den her tiki-taka? Jamen det er, hvis du ikke formår at få de der stik selv, synes jeg. Altså det, det, det kan være fint nok at lægge lidt lavere kompakt i perioder og sige, jamen vi lader bare Spanien have bolden, og så kan de stå dernede og trille. Mm. Men hvis du ikke formår at få givet dem de der stik, hvor, hvor de også lige får en, den, må, den uh, nu skal vi alligevel lige passe lidt på, så man selv får noget og noget tro på f.eks. ens kontrafase. Så bliver det mentalt hårdt at ligge fra side til side og løbe mellem de her spanske spillere, og Busquets, som i store perioder står også og så styrer det hele. Øhm, så, så, så, jeg, så jeg tror, den simpelthen bare går lidt død for kredsen. Altså, der er ingen tvivl om, at de har brugt mange kræfter. Øhm, og så er jeg som, tilbage til det der med, at jeg synes også, til gengæld har for Spanien også satte et par enkelte angreb ind, og specielt ved et et målet hvor man ser, der ser du det, Spanien, du rigtig gerne vil se, hvor de har et angreb, de får rullet op, de får mange folk med, og deres genpres bliver spillet frem i banen, og de får jo sådan en chance på chance på mm. chance, og det er jo det, man gerne vil se. Og der, der, der, der synes jeg godt, at man kan fornemme noget af den kvalitet, der ligger i Spanien, og, og, så, øh, og så, så fornemmer man lidt sådan, at synes jeg, bliver de, de bliver lidt modløse mod det der, og, og til sidst så... Ja, de satte jo hele butikken og det giver jo så det de jo ja det skal de jo gøre og, men til sidst så, øh, så, så tror jeg ikke der er så meget mere at komme efter altså der er de, jeg tror simpelthen de bare de at... jeg tror simpelthen bare de går flad ja de de, de så flad ud men altså en kamp hvor, hvor, hvor man scorer tre mål og ikke går videre altså et eller andet sted, så eller, langt vejen så har kroatien jo en stor ære af den her kamp du nævner selv modric de har jo andre stjerner i går Rebic, kovacic Brusevic. Hvordan, sådan helt overordnet, det er klart, når de laver tre mål, så har de gjort et eller andet rigtigt på holdet, men hvordan var din følelse af en efterkammen? Jamen, jeg synes det, at Anhalaj, den, den var fed, og, og i bund og grund, så gjorde de alt, hvad de overhovedet ikke kunne. Øhm, og jeg tror måske, de er ked af, at de ikke lige nåede at få sat holdet bedre op, end de egentlig fik gjort, fordi de laver om informationer, hvilket de får fuld valuta for at komme tilbage i kamp, og de har faktisk også en chance inden Spanien skulle inden speltid. Men øh, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Jeg kan bare huske nummer for mig. Øh, ham nummer syv, øh, som ender med at spille højre bak, øh, som kommer til at se lidt skidt ud for hurtigt for dem i... Øh, Jose Brecalo. Ja, øh, som, som kommer til at se lidt skidt ud på begge de mål, de forlænger i og så var den der forlængende bare dræbt. Og så, ja... Så, yeah. så, så jeg tror, de står og ærer De var lige ved, de var lige ved, men... Øh... Hvad hvis du skulle kigge et skridt længere frem for det her spanske hold? De skulle jo så vente på at se hvem de skulle møde. Det fandt de så ud af senere, da de så skulle møde Schweiz. Hvordan, hvordan tænker du den... Altså, hvordan ser du det matcher? For de ville da klart hellere have mødt et fransk land, eller et, et svejselandsk hold kontra Frankrig, sorry. Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror at sange Spanien kan få problemer. Jeg synes godt, at Schweiz kan minde lidt om, om Kroatien på den måde, de spiller, hvor de er dynamiske. De går til den. De har den her vilje, kan man se, i deres øjne. De har en god målmand, og så har de bare nogle, nogle gode afslutter, også op foran, så vi også går. Så, så. Øh, så det er ikke... Men du det er ikke, har Spanien? Nej, jeg tror, det bliver tæt. Okay. Tror, det, bliver tæt. det skal det jo også være, altså... De viste jo ikke over, at de, altså den kamp vi skal til om lidt, at de, at de kunne slå de regerne verdensmester ud, så kan man slå alle ud. Kampen spiller i, i Spanien Kroatien. Hvem har I der? Uh, bo, ja. Altså, jeg tager Luka Modic, fordi jeg, at jeg havde allerede meldt op inden. Det er jo meget uh, kort og kontant. Hvad siger du, Mike Nej, jeg synes faktisk, at jeg manglede lidt på Modic. Jeg, jeg synes også, han laver nogle han laver, det, det, det er selvfølgelig så lidt et dryp. Og, øh, man ser tit at hans enorme kvalitet og måde. Han styrer og guider det kroatiske hold på, og det har selvfølgelig en stor værdi. Men jeg synes også, han laver, han laver fejlpasninger undervejs og sådan nogle ting. Så jeg har havnet på, på, øh, på den spanske Ørnskov-busquette. Øh, øh, øh, øh, øh, <laughs> ja. hvorfor, øh, hvorfor får han? Nu er han tilbage? Nej, men fordi at jeg, synes, at jeg synes bare, at han er så god til at binde sammen. Altså, han er jo... Øh, han er hele deres omdrejningspunkter i deres, øh, i deres måde, både at forsvare, men også at indgribe på. Altså jeg synes, og, men jeg synes også, det klæder ham i går har rigtig mange fremadrettede afleveringer. Man kan se, at selvom han bliver presset, og han egentlig bliver presset til at vende tilbage men så prøver han at lave en vending med, så prøver han at lave en mere til sidste ender med, han med at smide den fremad mm. til en, der står oppe i lommen, ikke? Uh, og så har han jo det her Jeg ved ikke hvad det var der sagde det Men det der med, at hvis du ser kampen så ser du ikke på skets Men hvis du ser på skets så ser du hele kampen ikke? Altså han ligger hele tiden og har en eller anden Kontrollerende form og styre tempoet i spillet uh, Så det var godt at se ham lidt tilbage Fantastisk spiller Og uh, lad os lukke den kamp af Og så efter en lille pause Så hopper vi til anden halvleg Hvor det handler om Frankrig mod Schweiz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 Her i der skal vi snakke om den øh, kamp i går mellem Frankrig og Schweiz, der blev spillet i Bukarest. I sidste uge der gik Frankrig videre for dødens ved EM, ved at ende på den her førsteplads, da man fik 2-2 i sidste kamp mod Portugal. de har været rigtig meget ramt af skader, hvilket betød ændringer i, i startformationen for øh, Deschamps mod det her svejsiske mandskab. Vi så i går en Clement Langley, som gik ind i forsvaret sammen med Varane, og ja, så måske EM's bedste fornavn, Prisnel Kimpembe. Øh, og så havde han Benjamin Pavard og Adrian Rebio, som dækkede de her vingbaks. Han har gået ind og lavet om i det, man jo har set i en altså i, i Frankrig, hvor de, hvor de har spillet med en, en firebakkæde. Øh, normalt har vi set det her franske hold spille, den her 4-2-3-1. Han laver den om i går, så de spiller med en 3-5-2. Hvorfor tænker I, at han, at han starter sådan? Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det er kun ham, der kan svare på det. Jamen, altså, fordi det er jo en fransk tradition nærmest, at man spiller med en 4-bar jeg kan heller ikke forstå, de, altså, at de ændrer det egentlig. Jeg havde til enhver tid gået med den der, kan man sige, det kan godt være, at han vil have mere offensivt ud på, ud på siden. Men der synes jeg netop, at de har været gode i de tidligere kampe også. Du ser det der, når Griezmann, han vandrer ind over, og han lige pludselig får koblet op med Mbappe, og så går det rigtig stærkt ud på siderne. Så det synes jeg hele tiden de har haft, så det giver ikke så meget mening for mig, at, at de, skulle, de skulle mere ud, og fløje, ud over fløjene på den måde. Og samtidig også, så bruger de en mand mere i deres opspil. Jamen det er det. Altså, det, det for mig så, så er den trækonstellation, de har med de to meter for sig og karanté foran, altså, det, det, det er mere end rigeligt til at dække fx kontra imod. Altså, så det, jeg, jeg synes de spiller lidt ressourcer på at, at, at, at tage en fyr mere og mere med ned i bag i. Øh, specielt med al den offensive kvalitet, de har. Altså, ja, hvor, vi to hvor... snakkede jo om tidlig, i en tidligere udsendelse med Polen, og ham der Krykrovjak. Han, han gik ned på Polens højre, som værende højre stopper på Polen, for at kunne spille op. Og der var vi lidt uenige om, hvor meget de skulle bruge på det, Polen. Men i går, altså, vi, vi må, de må jo også have formodet i går, at de ville have bolden mod det her svejtiske mandskab. Så at bruge de her tre, plus siger du en kanté, som går ned mod en Harice og en Mbolo. Det var vel en mand for meget. Hvad skulle de, hvad skulle de have gjort? Skulle de, skulle de ligesom i Danmark have skubbet en, en spiller lidt højere op i banen, spredt deres, øh, man siger, deres to midtstopper ud og så få baksen længere op? Er ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg. Altså specielt med den kvalitet, når vi snakker frank Altså der der, kan, der, der, få, der skal du kunne formere og kontrollere bolden i små rum under pres, så der skal spilles længere frem i banen. Men der er ingen grund til at lægge rundt, rundt ned på en banehalvdel. Altså den skal op til de, til de sjove spillere, skulle jeg til at sige og og hvis det så går galt undervejs, jamen, så har du kontoret, som råder det hele op. Altså. Så det er ja, lidt spild ressourcer, synes jeg. Men kan det være noget med, at Schweiz de stiller jo faktisk i, i samme formation, at man vælger at sige fra Frankrigs side, af, at vil vi vil gerne matche dem en til en? Nej, på ingen måde. Det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror øh, det der med, at de følte, at de mangler deres venstre øh, Og så, så fik de ligesom kabinen til at gå op også med at få rabiot ind på, på banen at han så på ingen måde i min optik er en vingbak. Øh, det, det, det, jeg synes, det så dårligt ud. Men hvordan, løste, hvordan løste de det? Fordi det er mærkeligt, at man har en Adrien Rabio på en venstre vingbak. Det vi snakker om, et central midtbanespiller, ja. som skal rense rundt og have hele den side, som man jo snakker om, er, at den er jo svær at besidde, fordi man skal dække hele kanten. Hvordan, øh, hvordan gjorde han det i går? Jeg synes ikke, han var god. Jeg synes, at han var god på bolden, øh, og, og, og, og der var han stærk man, på hans øh, position, også på hans da han, senere han kom kommer ned og spiller vensterbark, ja, ja. jeg synes, at han var lidt for noget så og når han rendte rundt, og havde ikke nok ære i at skulle forsvare defensivt i, i de øh, positioner, som det krævede. Øh, og det kom, synes jeg også kommer til at, at, at give både mål og, øh, og give også et kæmpe frisbark til sidst, øh, som, mm. som som, som stort set... Så jeg synes ikke, den der øh, chance, han tog øh, det charme i, i det på nogen måde lykkes, han laver også om hurtigst muligt, men... men, men Altså, hvis du var mig, så havde jeg en højere øh, højere bakke derovre, og, og ligesom en, der har været lidt mere naturlig i, øh, i den position, og så kunne de spille videre på den måde, som man kunne se, at fransmen er, er trygge i at spille på. Også når, når, når jeg sidder og ser dem, så de offensive spillere får lov at slappe lidt af, og så er øh, så, øh, så det kan til, at forsvarsspillerne der skal der ligesom skal sørge for, at der bliver forsvaret. Øh, og det plejer de også at klare ganske fint. Men, men i går, den der nye formation, der var det som om, de kunne ikke rigtig finde ud af positionerne. De kunne ikke rigtig finde ud af, hvem skulle gøre de forskellige ting. Og der, der gav de simpelthen Schweiz for meget selvtillid, øh, øh, for, øh, hvad det, til forhold til, hvad de burde have fået. Ja, de så rigtig, de så rigtig langsomt ud, franskmændene, ud i første halvleg, hvor de atypisk fransk, var meget efter de her svejske spillere, de har brugt rigtig mange kræfter i den indledende gruppe, hvor de blandt andet har spillet i store varme, men også mod, mod gode modstandere som Tyskland og Portugal, og så også Ungarn, som de jo så heller ikke kunne slå. Har det været en overstande til? Altså det har måske været en til, at de har fået mange skader. Men til at vi også ser et fransk hold i går, som trods alt de virker ikke, på, de virker ikke på samme måde, som vi er vant til at se. Den. Nej, det var lidt det, det så lidt sløvt ud, men det kan også sagtens være det her, I. Altså det der i, i det taktiske, hvor det pludselig så sid, hvis det ikke sidder helt om, og man skal selvfølgelig have i mente, at de her spillere har selvfølgelig prøvet at spille alle mulige forskellige formationer og sådan noget, men der er stadig noget med relationerne, og, og, og Schweiz var gode til at finde plads på siden af Kanté, og hvor jeg synes måske, at de franske sidemitterstopper var, var ikke helt aggressive nok til at skyde op, og så ser det ud som om, at det bliver lidt tungt og bliver lidt træt, fordi de kommer lidt for sent, og de kommer lidt for sent. Øh, fordi det ikke sidder på ryggen. Ja, og Kanté, han får ikke ligesom dækket. Øh, alt det her rum, som vi er vant til, også måske fordi, at det bliver ikke helt hans opgave at skulle være nede på siden, fordi der skal de jo stå frem. Øh, så så, så det, det bliver lidt slapt på en eller anden måde, og det kender man godt, det der. Når relationerne ikke er der, man ikke er måske 100%, man er måske kun 98% sikker på, hvad er, det nu, hvad er det nu, der er min rolle, hvordan er det, jeg skal gøre. Jamen det gør bare, at så kommer man lige en lille smule for sent, og så bliver det noget tungt noget, og man kommer til at løbe lidt efter, og det forplanter sig lidt videre i holdet. Men Franke, de havde fem dages pause til den her kamp, og Schweiz havde otte kontræt, de var i, kan man sige, hvad er deres ende af de her frankevarer i? I den sidste gruppe, og Schweiz var i den første. Kan det have haft nogen indflydelse på... Altså, der er det, trods alt, vi snakker om tre dage til sådan en tæt pakket slutrunde. Kan det have haft nogen indflydelse på, hvor frisk man er? Jamen, selvfølgelig vil man gerne have haft tre dage ekstra. Det, det, det, det ligger lidt i sig selv. Men til gengæld synes jeg jo, det, man ser her er jo ikke et fransk hold, der er trætte på nogen måde. De, de, de skulle lige vækkes ved, ved, at der skulle komme et straffespark, som... Øh, som så også skulle reddes, og, og, og så må man så sige, så bliver maskinen den grad startet. Der ser man det der franske hold, som, øh, som virkelig viser, hvad, hvad de kan, og de er bedst. Øh, men vi kan så også have lov at se, hvad det franske hold det kunne, når de værst. Øh, men, men det var, det var virkelig en, en, en stærk præstation, og på ingen måde et, et træt fransk hold. Men hvad, hvorfor er det, der skal en, et wake-up call af et straffespark til for at de sådan rigtig starter. for det er jo ikke nok, hvad du siger. Der er de... Der er de altså, i anden halvdel specielt efter straffesparket, der ser vi jo et fransk hold, der de er tilbage. Ja, de er tilbage, men samtidig så synes jeg også nogle gange, at der, der, der altså. Nu er det sjovt at spille uh, fantasy manager, ikke? Mm -hmm. men man kunne godt tænke sig at se nogle af de dyder, de har på det danske landshold. Altså få noget ja. Altså uh, og hvad er det for, sjovt? Ikke? Ja, altså, ja. kan vi ikke få sat Julen ind på det franske landslag, ikke? Så, hvad, hvad han kunne gøre med det? Ikke? Hvordan, tror du, for... du han ville kunne få mere ud af, af det franske hold end det jammer? <laughs> nu ved jeg godt vi... Altså, sådan, altså fordi der er også meget trænerarbejde i det her. Ja, ja men siger bare hurtigt ja. Men nu nævner du det også selv, <laughs> at, at nu har de kun haft 5 dage, og så indre information og sådan noget ting. Ikke? Altså, jeg synes også, jeg fornemmer lidt også i anhængere, at Frankrig spiller på ren og skær kvalitet, men den har de også i massevis, selvfølgelig. Der mangler et eller andet holdmæssigt, at noget, der ikke er helt smål i motoren, altså jeg synes, øh, jeg synes ikke, det er en, en relationel god, øh, god kamp, de leverer Frankrig. Og hvis, ja, nu nu er de så godt nok ude, men Frankrig, det er jo individu det er individualister. Var, var deres hold måske sværere, end vi havde regnet med? Om det var? Ja, så altså sådan sværere, altså det ikke nu snakker vi om Danmark, det, det er mere et hold, samtømret hold, og så er der selvfølgelig nogle enkelte præstationer, der stikker ud. Men Frankrig, det er, det er meget individualister, som så lige skal smække et eller andet sammen, og så lykkes det? Jo, jo, men det er jo ikke, fordi de ikke har gode kombinationer. men ser jo også, at de sange skal spille sammen, og når det går rigtig stærkt. Øh, men det er, det er lidt, det sidder bare simpelthen også meget på kvaliteten, synes jeg. Og vi ved også, fra før, at der har været nogle problemer i den franske lejr, omkring Benzema, og omkring Rabiot, og altså... Hvem er egentlig stjernen her? Hvem er det, der er, Hvordan er hierarkiet? Og så har du Griezmann, og du har helt klart Mbappé og Pogba, og... Øh, jamen så, der, der, man fornemmer bare, der ligger et eller andet af knider, synes jeg, i deres hold. Øh, og, og dermed ikke sagt, at de leverer dårligt, altså, øh, fordi de har så gode spillere, og de er stadig et godt hold, men, men jeg, jeg vil mene, at man burde der kunne få med ud af det. Men altså, det er jo igen, når man ser glasset halvtomme eller halvfyldt, fordi Schweiz leverer jo så en, en pragtkamp. starter jo fantastisk ved, at de scorer på det her harde sefetovic mål sådan rent angriber teknisk, så kan vi jo så komme til forsvarsspillet efter med, med hovedstødet. Lad mig tage forspillet først, så kan jeg vende angrebsspillet til Mike. Forsvarsspillet fra Kimmel Langlet på det hovedstød, Sefæto vi i går. Er det dårligt forsvarsspil, eller er det et godt angrebsspil? Jamen det er lige så dårligt forsvarsspil, som det er godt angrebsspil, fordi det, det er en angriber, der virkelig både ved, hvor målet står, og ved, hvad han skal, hvad han skal gøre. Han er jo lige når få en, en lille kontakt, hvor der er jo på ingen måde at frisbakke, og øh, sørge for at få sig selv i en god position, så han kan hente den ind. Øh, og det kunne man jo så sagt, det modsatte for forspilleren, han skulle sørge for, at han vidste, hvad, hvad der skete, der stedet for, at han stod og ja, kiggede efter damer på tabuen. Det så ikke godt ud. <laughs> nu skal jeg, at spørge nu. jeg vil spørge dig om angrebsspillet men du har jo ikke lavet så mange mig vi har aldrig vundet en hovedståsmoder, så altså det kan jeg simpelthen ikke svare på, <laughs> altså, hvad man gør i sådan en situation. Hvordan lavede la la la vi være? Men Franke, de, de kommer bagud, det er jo, det er jo en kæmpe overraskelse selv, at de kommer bagud i den her kamp her. Hvordan synes du, de reagerer efterfølgende? Stadig godt. Jeg synes stadig, at Schweiz er bedst der. Og de altså, for mig er det først, at de får det der waker-call, hvor Frankrig de, de dukker op. Jeg vil sige, at de ser lidt bedre ud efter, at de får lavet formationsskifte i pausen. Der begynder det lige lidt mere en fransk hold. Hvad er det, de laver, sådan, hvis, man, hvis man sidder som lytter derude og tænker, ja, hvad, hvad foregik der i går? Jamen, de går lidt mere tilbage til den måde, de, de, de normalt spiller fodbold på. De kører øh, altså en firebakke kæde øh, og tager øh, Rabio ned som vensterbakke og tager... Øh, langledt ud så det bliver mere den måde som man var vant til at se det franske holdspil på og vi havde jo forventet de store stjerner op foran Benzema forlade to mål, men vi har en Kylian Mbappé, som ja, han så lidt mør ud i går, han lignede ikke den gamle, men der er også meget pres på, på den her unge mand, som til sidst så desværre og det kommer vi ind på i straffesbankbranchen ikke score men ham i går, der var lagt rigtig mange æg over i hans kurv i går hvordan synes du, han gjorde det Ja, hvordan synes jeg, han gjorde det? Altså, jeg synes jo, han laver så sindssygt mange gode ting, og han er konstant farlig. Altså, det er som om, at der sker, han, han prøver også, men, men der sker næsten noget et eller andet, øh, hver gang han er på den offensive tredje og specielt, når han begynder at udfordre. Altså, og det er også, sådan lidt, det er også øh, lidt sjovt omkring det her kirurgi, ikke? fordi hvordan man ser også den... Ja, de laver nogle kommissioner ude på højesiden, og Griezmann laver en fantastisk helaflevering, og han kommer ind og får afsluttet, men man kan også se på kropsbordet til Benzema, efter han er afsluttet, at han står sådan lidt og hænger med armene, du ja. ved ikke. Så han, jeg, kan lige for, jeg tror, at han står og tænker, er det virkelig bare det her, vi skal gøre? Skal vi bare give at af en pappe, vi bare skal spille på, så skal han styre det hele? Ikke? Altså, så, så man fornemmer, at der er et eller andet, Øh, men, det med, men Tror du, der var sådan lidt en fransk arrogance over det til, til nej, kampen Nej, men jeg, jeg synes bare, jeg fornemmer et eller andet, der er lidt skævt der, og så øh, må, det vel, må, må, må det vel også være fair at sige, at måske lige manglede lidt for Mbappe i, i går. Ja, fordi hvis, hvis Schweiz skulle have vundet den her kamp, så skulle de top præstere som de gjorde, og Frankrig skulle vel ikke ramme deres topniveau. Hvad er det? Fordi vi kan jo snakke om, at Frankrig ikke gjorde det godt nok i går, og men hvis vi vender den om til Schweiz, hvad er det, der lykkes så godt for det her mandskab? Altså, vi har jo mødt dem med Danmark. Vi har set dem blive rundbarberet i, i, i, gruppes, altså i gruppespil mod blandt andet Italien. Hvorfor er det, at de franske ikke kan komme med det samme? Det må jo være på grund af noget, Schweiz, de gør. Jamen, altså, for mig var det en helt støbt uh, holdindsats, som, hvor der så er nogle spillere, som præsterer på en vanvittig flot højt niveau. Jacques som uh, spiller fantastisk ind på centrale styrte der får lagt en masse... Virkelig, virkelig gode bolde i, i, i dybden, hvor, hvor, hvor de faktisk skal holde virkelig kommer fart. Altså som i virkelig fart, der, der tror, det der bagrum der, øh, som, som gør ondt på det franske hold hele tiden. Fordi de skal hele tiden forholde sig øh, til øh, nogle spillere, der, der vil score. Og ikke bare, øh, nu snakker vi i Spanien, som, som holdt i bold. Men de her øh, drengene, der, de vil virkelig op for at score. Så de, de, de, havde, de, havde svært. de havde det rigtig, rigtig svært. Og så har de jo de her... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde den stjerner, men i hvert fald svejske stjerner i Shakiri og Mbolo, som Beckmann især snakket godt om i forhold til, han har set ham i Gladbach, og, og Seferovic, de leverer i går, altså Seferovic lavede to mål, to rigtig gode mål, det andet er også et flot hovedstød, apropos hovedstød af dig, hvad siger du til, til en præstation som, som hans? Udover målene ser man ham så? Øh, ja, jeg synes også ikke igen, som, øh, som jeg siger, altså, han de, man fornemmer bare, at de leverer også mere en holdindsats. De investerer i hinanden, i kammeraterne, og i, i det arbejde, der skal nedlægges. De er ydmy på en anden måde. Øh, de går ind til opgaven med, øh, med, med hjertet, og med sådan en holdånd, at vi spiller for, for, for Schweiz, øh, og det, det synes jeg godt, man kan fornemme. Altså, det er det, der skal til, når, de, når sådan en nation skal slå Frankrig med de her stjerner. Øh, så jeg synes, det var helt støbt, og, jeg, og, jeg, og selvfølgelig har de også kvalitet, øh, hvad hedder han? Øh, ham du nævner først. Shaquiri? Nej. En øh, øh, Boulot? Ja, altså... Øh, interessant spiller lige pludselig. Du op. <laughs> Et, uh, en, jeg, en ordentlig skur, ja, jeg, mig, jeg, jeg, var ikke, jeg var ikke så meget opmærksom på ham inden, men øh, han spiller jo også fremragende og igen er farlig. Han er udfordrende. Altså, de får ikke... Jeg synes, når Schweiz er i besiddelse af bolden, altså, det er som om, at Frankrig får ikke ro. De kommer hele tiden, altså de er hele tiden i et eller andet stressmoment. Altså de er enormt sultne på at angribe og komme op og, ja, som jeg også skal sige, og få lavet chancer for at få scoret. Og så har vi i går, da, da, da vi alle sammen tror, at uh, Paul Pogba, da han scorede til 3-1, der tænker vi jo, at kampen er færdig. Og jeg når faktisk også at skrive, at uh, jeg synes, han er en helt fantastisk spiller, Pogba. Altså når, når, det, når han har en kantep bag sig, og han gør alle de offensive ting, alle de der, du sagde, han skuffede bolden i, i, i, i gruppespillet, uh, det her mål, han også laver i går, så der tænker jeg, det er, jo, det er den gamle Pogba fra Juventus. Og så er det alligevel ham, der laver fejlen, så at, hvad hedder det, Schweiz, de får scoret. Men sådan overall, hvad, hvad, hvad, hvad synes I om præstationen fra Pogba i går? Altså, jeg kan godt lide på han spiller på, på det franske hold. Der, der, der er han virkelig god. Altså, det mål, han scorer, sammen med det mål, Benzema scorer. Øh, altså, det er mål. Den måde, Benzema han tager bold med. Om det så Bevidst eller ej, det er lige meget, men det er vanvittigt godt lavet. Altså, Probea er, er, er virkelig god på det franske hold. Det, Hvad er det, Kanté? Det er jo, når jeg til, der, du, snakker om, om det er Kanté, der gør ham god. Jamen, det, det er der i hvert fald en, en del af det. Altså, fordi Kanté... Det er jo imponerende, hvad han formår at, at, at klare, både offensiv og defensiv. Det er jo klart, at han ikke laver ikke Probaks øh, vanvittige ting. Men han formår også bare at spille øh, nogle gode bolde ud af presset, selvom han et eller andet sted lige har over den. Som, som gør, at Probaks får mere tid. Æ, øh, som så han har Den, den lille uh, spidse sekund mere, han har, øh, fordi øh, kan tage, han gør det godt, gør bare, at Probaks kan charme kan lidt mere. Jeg ved, du synes, at Probaks ligger spiller Mike. Altså hans præstation i går. Og generelt i slutrunden, fordi nu skal vi ikke se ham mere. Hvordan har det været? For det er den gamle Bukberg, vi ser igen. Ja, det har været mega opløftende. Jeg synes, det har været et helt andet niveau, end vi har set for United i lang tid. Han er også meget længere fremme i banen. Han er mere udfordrende igen. Han er tættere på modstanders mål. Måske kunne han godt, endda godt tænke mig at se ham få endnu flere løb mm. ind i feltet, fordi han er også rigtig god hovedspiller. Øh, men han har det der, hvor han kommer op i fart, og så har han hans, du ser igen, man har, han selvfølgelig har han hans skud, men han har også de der udfordringer, han har balance. Jeg tror, det er på et tidspunkt, hvor han kommer op og laver en skudfender for rullet, når det er faktisk den, han ender med, ender med at spille ud til Mbappé, som, som man som så, i, ja. som han så brænder. Ikke? Altså, det er deroppe, vi vil have på Pogba, fordi det kan han også. Øh, så der er ingen tvivl om, at han stråler ved siden af karanté, fordi at, at det er bare øh, jamen, han har bare et par, et par opgaver færre. Ja, og, og den chance, du snakker om med Mbappé, det er, jo, det er jo så godt kølet over i den lange hjørne, som så uheldigt, den ikke går ind. Men Gabranovis får scoret, og vi hopper ind i en forlænget spilletid. Og jeg synes jo faktisk, faktisk bedre, eller står måske mere med kortene på deres side, i forhold til den her... Nu, nu er lige tilbage igen. Hvordan havde du det i går? Ja, bestemt. Altså, øh, altså, for mig synes jeg, det var sådan unødvendigt af det franske hold, at skulle til at... Øh, hvad hedder det... Og ikke, altså, jeg har så ikke tvivl om, at havde det været Schweiz der havde været foran 3 så havde de vundet den der, fordi der var et hold, der ville forsvare tilbage. Altså, for mig det der med, det var sådan, jeg ved godt, hvad han forlader den der på midten, men, men det var ikke et hold, der, der, de, de ser jo stadig sig selv, som om, at den her har de vundet. Øh, og det er også den, de, de får lov at betale for. Og i den forlængende spilletid jamen, der, der synes jeg ikke rigtig at man ser noget. Der, der er Schweiz til at godt tilfreds med at komme øh, i, uh, i i ved det, og det virkede næsten også som om, at, uh, at Frankrig var det. Altså, de havde den der uh, kæmpe chance lige til slut, hvor uh, Comand uh, sparker den på, på overlæggeren, og der, der kunne det være det slut og, og færdigt, og tak for den her gang. Uh, men men uh, han har scoret ikke, og så var det altså Nu for, lige, for at tage snakken lidt længere ud, UEFA har lige fjernet en regel, der hedder, at udbanemål ikke findes i Champions League mere. Det vil betyde, at chancen for at få flere forlænget spilletid, og dermed bare er lidt større. Du siger, at du realitet ikke rigtig så noget i går i forlænget spilletid. Hvordan har du det med forlænget spilletid, Mike? Er det, er, det en, øh, er det 30 minutter, der bare skal overstås? Nej, langt fra. Det er her, det bliver rigtig sjovt, fordi det er der, folk begynder at være trætte. Der kommer lidt flere fejl. Øh, hvem kan holde fokuset... Øh, Jamen, og også, hvem har kvaliteten, og tilbage til Spanienkampen, hvem har lavet forarbejdet, det kommer jo også til udtrykke Altså i hvilket forarbejde? Ja, i forhold til, at vi snakker om, at Kroatien måske var lidt, uh, lidt ja. flade, når vi kom ud i den her ekstra spiltid, ikke så, så, så der er der mange flere momenter, vi får med ind i en, uh, i en lang, lang fodboldkamp. Ja, jeg synes også, det er fedt, ja. at, at vi får det aspekt ind, fordi at, uh, altså, ja, så kan man se, om, om folk gider angreb angribe kampen, eller om, de gider at, eller om de vil stille sig tilbage og forsvare, men at det er en, i går, da vi går ind i forlænget, der sidder, sidder du med følelsen af, at Frankrig nok skal tage den i godsøjen, hvilket de så ikke gør til sidst, men... Nej, jeg så måske og lidt, ikke? Nu har jeg holdt Frankrig som favoritter, men øh, men, øh, men nej, jeg synes, jeg, jeg, synes, det var, jeg synes, det var problematisk for dem. Øh, skifter han jo så selvfølgelig også Griezmann ud, øh, og satte på i øh, Men men øh, nej, jeg, jeg, jeg kunne godt fornemme, at de havde problemer, og så kender vi alle sammen i en sommer, øh, når det kommer i strafspaktskonkurrencer, selvom der også kommer øh, godt ind til den. Jamen, øh, så øh, jeg ved ikke. Der var et eller andet, der skudet der. Og, øh... Men hvis vi så tager den til, til konkurrencer. dem er der lige så mange mennesker, der har noget imod, fordi at de siger, at det ikke handler om noget med fodbold. Altså, det er lige så meget held. Jeg synes, at er et fedt aspekt i fodbold. Altså, det, det skal afgøres på spark, presset. Hvem har også altså både nævre, men også kvalitet til sidst? Men de er lidt med, altså, kan gå begge veje. I går, hvad er det? Det, er jo, det er jo faktisk nogle fantastiske spark, vi får. Og så har vi en Mbappé til sidst, der... Ja, hvis Mbappé kan misse strafspark, så kan alle spillere i hele verden jo, jo misse. Hvad, hvad skal man sige til dig? Man kan jo vel ikke blæme nogen eller, eller noget i går? Nej, men det er jo vel også det, der er med, med, med strafsparkkonkurrencer. Altså, i bund og grund så er det den... Det er den hårde måde at skafslutten en så vigtig og dejlig kamp, som det et eller andet sted var i går. Men, men det bliver man også nødt til. Det er også charme ved fodbold. Altså. Og nu gider jeg ikke ind i den med var, men det er jo... Ja, kom du bare. ja men det, det tager lang tid, for så, så det skal du ikke rulle mig ud i. Jeg ved, det, nej, men, men fodbold er jo også skabt ved, ved små ting og tilfældigheder, og, og det er jo det, straffesparkskonkurrencen er. Det, hvem, hvem er mest? Men er det en tilfældighed på straffespark? Det er sådan det, jeg vil ud i... Fordi det er et eller andet sted, kan du, du har sagtens, det var sagtens trænet. Ja, men, men, men du kan, kan alligevel ikke træne til at stå i sådan en situation. Så, så det er jo... Okay, tilfældigt er måske for hårdt sagt, men, men det er jo, hvem er mest koblet, koblet i, i situationen. Altså, det er jo det der med, at du har spillet 120 minutter, og, og nogen kan jo vi skal nok gå fra den er midtlinje op og skal sparke det der fordi de er så trætte så, så det, hvem er der der har den sidste og mest afgørende kvalitet til sidst kunne I godt lide at spark straf ja men må jeg lige tilføje hvem er det der siger at vi ikke skal have strafesparkkonkurrencer der er blandt andet snakker vi omkring altså vi kan dele det op og sige der er i ungdomsfodbold, der snakker man tit om at man at man helt skal fjerne det aspekt og så er der jo det her med UEFA snakker ja, okay. omkring at de har fjernet øh, udbanemål at vi kommer til forlengelsespiltid og vi får flere afgørelser på Straffespark. Ja. og der er der er bare nogen der har noget imod at man skal afgøre det for en, for en lille meterplads. Ja, ja, men på topniveau der er det lige præcis det vi vil have. Vi vil have også det som der. spiller. Ja, ja, vi vil have det der og også, ja, både som spiller altså, det er det der hvor det hele hvor det hele sig til, hvor du rigtig kan mærke adrenaline på når du sidder hjemme i stuen du du er ude på kanten du er op, altså, du er op og spænd i lækner jo i sådan straf og <laughs> når man sidder så for det er det vi vil jo det er det vi vil vi vil have vi vil have underholdning. Men øh, hvordan er det som spiller? Hvis man er, nu har, jeg ved jeg ikke, om I har været ude i straffesparkskongrencer i pokalturneringer. Jo, jamen, det er da Det er der, man, man kan mærke, man lever. Øh, og det, er også, det bliver også interessant at se, fordi nu kender jeg ikke helt statistikkerne, men jeg er ret sikker på, at der er blevet... Altså man kan se, fordi for nogle år siden i det her slutrunde, og sådan, der blev brændt ret mange straffespark. Øh, nu synes jeg, at, de, at der bliver scoret på en del flere. Altså jeg vil sige, til at starte med, der startede turneringen ud med, at de første fem spark, der var de fire misset. Ja, okay. Det er kun runde alle, der for skåret ja, jeg, jeg kan ikke lige huske statistikken efterfølgende ja, men jeg regner også uh, helt af helvede <laughs> men, men, men i hvert fald de her strafsparkskonkurrencer Hvor vi så før i tiden mm. Nu synes jeg, at, uh, nu synes jeg ønsker, at man kan ikke træne på det Men det ser ud som om, at fodbolden alligevel har udviklet sig lidt mm. Fordi vi har set nogle af de her spark Hvor der bare bliver, og vi så det også i Champions League Det er sindssygt gode spark Altså de bliver bare braget op i nettaget uh, Og der synes jeg godt, at man kan fornemme, at der, Du kan ikke træne sådan en situation rent mentalt, Fordi der er så meget pres, der er så meget fokus på dig men der er der ingen tvivl om, synes jeg, at man kan se, at der er i hvert fald blevet trænet lidt spark. Men, altså. men man kan jo... Vi hørte en kommentering i går, at han, Niels Christian Frederiksen siger, at man bare skal ligge den højt. Og det er jo selvfølgelig lettere sagt, end gjort. Men hvorfor er det, at man snakker omkring, at hvis man lægger bolden højere, så er der måske en lidt større chance for, at man scorer. Er det fordi, må man altid ligger sig fladere? Ja, jeg, eller hvad, tror, eller jeg fordi... tror bare, det er den sædvanlige snak, fordi altså, når du har sparket et lidt dårligt spark, hvor målmanden har været til den anden side, så er det jo fantastisk ja. godt sparke, og så har du smasket den ud siden, når målmanden har gættet rigtigt, og lige i nærheden har reddet så er det et dårligt spark. Så. så det er jo lidt øh, med, hvordan man, lige, altså, hvilken øjen du ser med det på. Jeg vil så sige, at de er faktisk begyndt at skabe afgørende kampen, hvis de spiller ud på, på start og spark. Hvor skal den det nu her? Ja, i hvert fald i U17-niveau. Hvad øh, synes du om det? Ja, i starten, synes jeg, det var lidt, lidt underligt noget, da jeg, da jeg så det, men, men samtidig har, har jeg både kunne se og kunne høre på, øh, på de forskellige hold, at, at spillerne er blevet bedre til det, fordi de har stået ofte i sådan der situation, hvor der har et straffespark, hvor der er noget på spil. Fordi det, jeg vil ved at sige før, at du kan ikke rigtig træne den der psykiske pres, som der er, når du skal sparke et straffespark, fordi, at hvis Mike og jeg vil gå ud og sparke nu, fordi det var lige det samme. Måske fordi, at vi begge to ikke, gerne vil dem over en men, men det vil aldrig være den samme situation. Og det har de jo fået ved, at man så kan få det indført i ungdomsraciet. Men der er vel også nogle spillere, der bare, altså en Ronaldo, han lever jo for det her moment, at hele verden kigger på ham, Jeg kunne også forestille mig Pogbaegård, som jo tager sig de her 10 sekunder nærmest, hvor han dommeren fløjter op, og han står og venter, og kigger, trækker vejret. Og så tager han til løbet, og så klapper han den jo op i hjørnet. Der er jo bare nogle spillere, de elsker jo det her moment her. Ja, de elsker det, men samtidig det er det jo også et udtryk for, at de har forberedt sig. De ved præcis, hvad de skal gøre. De har forberedt sig på den her situation. De har måske endda trænet, selvfølgelig sparket på træningsbanen, men de ved lige præcis, hvad det er, der kommer til at ramme dem, og det er altså stærkt forberedt. Det er i hvert fald til sidst så er det en af verdens bedste fodboldspillere, der, der miser, og så kan alle misse, hvad det her... Ja, det var meget let spørgsmål, men det er jo bedste kamp, jeg har set indtil videre. Det er jo svært, at den bliver overgået. Altså, jeg synes, det var, det var fantastisk. På både også spillet, fordi man kan også sige, der var mange mål, men den tekniske kvalitet i kampen, var den også øh, høj? Jamen, det synes jeg, med. jeg synes, man fik lov at opleve sådan alt det fodbold et eller andet sted kan. Altså, du fik lov at se et hold, som på papiret var i hvert fald dårligere end det franske. Virkelig se, at en holdindsats, det kan, det kan også godt snyde de store hold en gang imellem, hvor, hvor man så i perioder fik lov at se, hvad de franske spillere virkelig kan, på hvilket topniveau de virkelig har, når de virkelig ruller sig ud. Så du havde lidt det og du fik lov at slutte af på øh, med et så det var, øh, det, var en, det var en rigtig fed kamp at sidde i går. Hvem skal have kampenspillereprisen? Jo, ja. er mange, enfin eller hvad? Ja, en god angriber for Schweiz, som nogen er afgørende i kampen. Så har været lidt inde på målmand også. Jeg synes har ja, altid synes, han er god. Uh, Svejts målmand, Jan Tommer. Uh, Pogba laver fremragende ting. Uh, men uh, vi skal vel uh, belønne uh, vinderholdet og, uh, og holdindsatsen. Og det er jo også fedt, ligesom uh, som jeg siger, at, at, at det virkelig er en kvalitet, at du simpelthen investerer i dit hold. Så du giver og, den til hele holdet? Nej, det gør jeg ikke. Jeg giver den til uh, angriberen. Radice, til Ja. Og hvad med, hvad med dig, ønsker? Jamen så tager jeg øh, Chaka, øh, som, som, som jeg synes, vi spillede virkelig godt inde på den på centrale midt for Schweiz. Så det, det, det, de er virkelig fortjent at skal have man efter Selvom jeg faktisk synes, Benzema virkelig spiller en flot kamp for Frankrig, og jeg synes virkelig, han, han gjorde det godt. Men, men det kan vi ikke, altså. Det, Fordi den skal det, det komme fra vinderholdet. Ja, det skal Grand Granit og Harald Seferovic, tillykke til dem. Og hvis vi bare lige skal kigge kort frem mod de kampe, der venter i dag i tirsdag. England mod Tyskland. På det lyder jo på papiret som et kæmpe brag, men det er jo et engelsk hold, der går ind til den her kamp med en 2-0 målscore. Hvad tænker du øh, om den kamp? Jamen, jeg har slet ikke nogen forventninger til det engelske hold, faktisk. Okay, du øh, du har været skuffet? Ja, det, det, det, ja det ved jeg ikke, om jeg har været skuffet. Ja, det har været rimelig forventeligt, synes jeg. Nå. Øh, så jeg tror bare, at jeg går med Tyskland. Jeg havde jo inden Tyskland, jeg tror, England som top tre. Ja. Også fordi det hele deres vej. er jeg helt væk. Ja, det er ringe. <laughs> så du tror at det, for du lyder meget overbevisende i forhold til at det, du tror det er på den tysk sejr i dag. Ja, jeg synes der mangler meget af det engelske hold. Uh, meget vi i hvert fald ikke har set i nu og, men også som forvente som jeg sagde uh, jeg, jeg føler at jeg ikke helt at de har en samme kvalitet faktisk egentlig. Hvad tænker du ønsker Er det? lige så klart tysk sejr. Det er trods alt på Wimbledon. Der kan være flere tilskuer, end der kunne i gruppespillet. It's come, coming home, så jeg går på England. Du går Ej, på England? Selvom jeg faktisk også vil ligge mig op af Mike, for jeg synes også, det var været skuffende, hvad man har set fra det engelske hold. Men øh, Jeg ved ikke hvorfor, men øh, jeg, jeg tror sgu, de engelske drenge, de får, får den fede hjem på, på hjemlandet. Hvis vi bare lige skal have et resultat på den. 3-0, tysken. Hold da op. Så, så går du i den anden grøft, eller en 2-1. 2-1. Det er i hver sin boldgade... Hvis vi tager 21-kampen, det er så altså en lidt anden kaliber, øh, men øh, ikke desto mindre spændende. Sverige mod Ukraine, som skal spilles i, øh, i Glasgow på Hampen Park. Svenske meget definitivt indtil videre, men har jo, gik jo videre som etter i gruppen. Hvad, øh, hvad forventer du i den kamp? Ja, det bliver spændende. Den tror jeg er meget lige. Æh, men jeg synes, Sverige er ved at komme i gang, når vi får fået i gang i forhold til, hvad vi snakkede om. Æh, sidst, vi snakkede. Og øh, øh, Ukraine? Altså, ja, S jeg så videre i, i den gruppe med, ja, med Holland, God spiller gode spillere, masser af kvalitet, ikke mindst offensivt. Øh, men, men jeg synes, at altså Sverige på en eller anden måde, så er det den fornemmelse, jeg har. De har faktisk lidt det her sl, øh, slutrunde gen i sig. Øh, og har i historiske også været øh, ret gode, så, øh, så jeg, jeg går med en øh, smalt sejr til Sverige. Jeg tror, de har mentaliteten, jeg tror, de har Holland, jeg tror... Øh, øh, jeg tror, det er kvalitetsmæssigt er meget lige, men, øh, men jeg håber og satse på, at øh, det der med et rigtig godt hold, et svensk, et skandinavisk, godt samspillet hold, øh, det, det skal være et lille plus. Holdet, der vinder, tror du også, det er Sverige, der, der nubber Ukraine i aften? Jeg vil sige, for hvis man bare skal sådan objektiv og skal sidde og se en underholdende kamp, så skal vi jo håbe på, at Sverige kommer bagud, øh, fordi så, så bliver det en åben og spændende kamp, kommer Sverige først foran, jamen så bliver det en et stort forsvarsspil, hvor Ukraine forsøger øh, og, og se, om de kan score sig. Et eller andet sted, så, så vil jeg faktisk øh, gerne lægge mig op af Mike den her gang, fordi jeg synes også, at Sverige har virkelig vist noget sådan en slutrunde mentalitet, og jeg og tror også, de får den fedt videre. To gange i Sverige, men vi kan jo ikke i morgen, når vi skal... Altså i morgen der er vi jo tilbage igen, og det er jo med dig, Mike, og det er med Tobias Mikkelsen, men vi kommer nok ikke til at snakke om 14 mål igen i morgen, når vi har et, et svensk hold på programmet. Men øh, i hvert fald tak, fordi I gjorde os i dag. Og i morgen, som sagt, der, der er du her igen sammen med Tobias Mikkelsen. Og det glæder jeg mig til. Så til jer derude. Vi høres ved i morgen.